a digitális világról érthetően ez a postmodem. in the 21st century a weapon will be invented like no other a 21. században egy fegyvert fejlesztenek ki ami semmi máshoz nem hasonlít ez a fegyver iszonyú erős lesz sok oldalú és elpusztíthatatlan. Egyetlen célja lesz visszatérni a jelenbe és meggátolni a jövőt. Ezt a fegyvert úgy hívják majd a Terminátor. Arnold Schwarzenegger főszerepésével bemutatjuk a Terminátort. Ez volt 1984-ben, üdvözlöm kedves rádióhallgatóinkat, rádiónézőinket és TV-hallgatóinkat, hogy egész pontos tegyek ez itt a postmodemnek a Terminátorral foglalkozó különkiadása, mivel idén 35 éves James Cameron nagyívű science fiction produkciója. Igaz, hogy mindenki a Terminátor második részére emlékszik amúgy legszívesebben, de valójában 1984 a dátum, amikor is az első Terminátor bemutatták a moziban, amely, mint később majd ki fog derülni, egy igazán B-movienak, vagy egy ilyen alacsony költségetésű mozinak indult, hogy ne szaradjak rögtön ennyire előre, előbb bemutatom a Digitális Asztaltársaságot, a Jobbomom, Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. Mellette, Mindenkinek tiszteletem. Mellettem Magyar Tibor, filmkritikus, Üdvözlet. Üdvözlünk a társaságban, és valóban pedig István Viktor, újságíró. Kéremes nézelődést, hallgatózást mindenkinek. Vele, illetve velük fogjuk most a gépeket jól kivesézni, ha ez nem van. Rögtön az elején kezdjük azzal, hogy mennyi köze van a filmeknek a valósághoz. Nos, sokkal több, mint amennyit elsőre gondolhatnának önök is, még mi magunk is egyébként meglepődtünk rajta, amikor megláttuk a Boston Dynamics, a Massachusetts Institute of Technology, az MIT Amerika leghitesebb műszaki egyetemének a kutató és fejlesztő részlege az, amely, amit majd mindjárt látni fogják, olyan robotokat, harci robotokat fejleszt, amelyeknek a képességei most már lassan megközelítik az emberekéit, de győződjenek meg róla a saját szemükkel. A digitális világról érthetően. Ez a posztmodern. Íme a Boston Dynamics egyik robotja. Őten a legfejlettebb, a jó, mondom, hogy a Hercules nevű, vagy az Atlas nevezető robotról van szó, de te van egy Hercules nevű robotjuk is. Köszönöm, Viktornek a kiegészítést. Szóval Atlaszról látjuk azt, amint éppen, hát a fejlesztői szerint parkúrozik, azaz ugye ez a bizonyos freerunning, és stílus, amikor is a háztetőken ugrálnak a fiatalok. hogyha lassan, az, azt az, az csinál, amit akar. Lassan azt csinál, amit akar. Úgy tűnik, hogy az, az egyensúlyérzéke lassan meghaladja az olimpiai sportolókét. Túlasztam, azt csinál, amit akarunk, vagy amit az irányító konténervel levő drón operátort, jaj, bocsánat, drón operátort mondtam, Atlas operátor mondt yeah, ami azért, hogy is mondjam, csak ha innen nézek, akkor ez meglehetősen félelmetesnek tűnik, hogy vannak olyan robotok, amelyek, ha más nem, tehát ha önálló döntésre önmagában nem is képesek, de annyiban igen, hogy önállóan képesek a mozgásuknak az eldöntésére, hogy, hogy éppen mit csináljon, vagy hogy csináljon. Hát, hogyha ha, ha már a drónoperátoroktól indultam, nem véletlenül, akkor ugye ez, ez lassan évtizedes, hogy az amerikai hadseregnek drón hadserege van, am amelyekkel célzott merényleteket, likvidálásokat hajtanak végre, tehát harcmezőn embereket ölnek, ezek, ezek, ezek robotok. A drónok a repülő robotok, tehát a terminátor legfélelmetesebb része, a filmek egyik legfélelmetesebb elemei, a repkedő és embereket gyilkoló robotok, azok egy évtizedek közöttünk vannak, csak. Hogy ezt nem nagyon fordítjuk le ilyen formán. És e, megint látunk pár e, részletet. Íme e, e, ez a bizonyos párkúrozás, amit a robot szemlátomást játszik könnyedséggel, e, vesz pár néhány akadályt. Én megmondom őszintén, én egy jó mozgású a gondolom magamat, nekem nem biztos, hogy sikerült volna elsőre e, ennyire könnyed a felpattanni hát, három ilyen emelvényen. Atlas, Atlaszt ugye erre fejlesztik, és ez rendszeres, már a korai videókon is lögdösték, rugdalták, Elég agresszívak egyébként ezek a videók, dacára annak, hogy a katonai felhasználásról szó sincsen. Tehát ez mindig, mindig, mindig le van szögezve, ja, még csak azt se teszik hozzá. De hát ugye tudjuk, hogy a, hogy a cutting edge technology, a legújabb fejlesztések azok azért általában az amerikai a katonai ipari komplexumnak a, a tőkéjét igénylik. Tehát, hogy valami igazán komoly ki legyen fejlesztve, és hát szerintem itt is előbb-utóbb megjelennek ezek a harctéri alkalmazások. Hát hogy mást nem mondjak, ugye az orosz robot tankok például azok már bizonyítottak a harcmezőn, igaz, hogy nem túl sokat már leszerepeltek, de erre majd még visszatérünk. Nem sokára igen, mert hogy mutatunk még egy videót, ami egy bizonyos szempontból azért nem nélkülözi a humort sem, de valójában egy olyan marketing anyagról van szó, ahol azt mutatják be, hogy ez a típusú robot, Spot. akit spotnak hívnak, ez mennyi mindenre képes, kezdve azzal egyébként, hogy különböző kiegészítő, hát különböző végtagokat lehet rá felszerelni, egészen odáig, hogy azt bemutassák, hogy amúgy tényleg rendes gyári környezetben, úgymond, milyen hasznára lehetnek az embernek, és... Meglehetősen sok oldalon tűnik a felhasználása már most. Poltó faktor, egyik oldalról, a kutyus, a de egyik is kutyus, és más, másik oldalról pedig ugye ő a, a carrier, tehát ő a, ugye a harctéren mire van a szükség, tehát legyen aki meghúzza a ravasz, meg legyen aki viszi a már hát a őszet. <gül> Illetve legyen, aki kihúzza a sutatonák a, so a harcért. Nem a nem vagy bamegy. Tehát a feltér szerepét én. is eljátszhatják a múlt. Bert, hogy életmentő szerepet lesz megengedő. inkább. Mert hogy a nézőink talán már régebben nézünk emlékezhetnek rá, hogy mutattunk el mi a Boston Dynamics-tól vicces videókat is, amelyben egyébként Atlasz végül csak fegyvert fog a megalkotóira. És a legfontosabb különbség az az, hogy de ezek a felvételek ezek nem, ezek nem viccek. Szóval ezeket mind tényleg tudják a robotok, itt Ami ott már mert még maradunk itt. Ja, ez nem maga a poén. igen, akkor most lássunk egy olyat, ami, ami viccet csinál végül is a robotnak ez a, a tulajdonságaiból. sír ha már a másik Igen, pár. így van, így van. Merről azt kell megígyezni, ezt valószínűleg nem fogjuk látni most a, a filmfelvételen, de az a lényeg, hogy ezt egyébként rendes filmtrükkökkel vették fel, tehát Az akit látnak ükné az természetesen egy CGI. -nyi. Egy Na, CGI, mondjuk, igen. van egy, egy ember tele érzékelőkkel. Atlas elmenekült ott a hóna alatt, amikor igen. amikor, amikor el, miután elszabadult a. Ne, ne, nem túl biztató előre a jövőre nézős. ez a ötnek a látta thriller amikor. Így van. Akkor ezek után, ahogy a vicces bejátszásunk is volt, térhetünk rá a valódi harcirótokra, amely egyáltalán nem ilyen vicces, sőt, nagyon komoly fejlesztésekről van szó, például Oroszországnak a fejlesztéseiről. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Oroszországban is nagyon komolyan gondolják egyébként, mind a felderítés, mind pedig a, a harci akció keretén belül használni a robotot. Az egyik leghíresebb a, ilyen humanoid robotjuk, Fedor, aki ráadásul mostanra megérte a nemzetközi űrállomást is, sajnos a nemzetközi űrállomáson leszerepelt, úgymond, nem sikerült, kevésbé sikerült hasznosá tennie magát a az ott fent tartózkodó űrhajósok számára. Nem nyújtott igazi segítséget, illetve a programhívák is tartították az ottani jelenlétét. Ettől függetlenül Fedor meglehetősen gyorsan és meglehetősen ügyesen tanul, mindjárt meglátják egyébként, hogy például autót vezetné, milyen hamar sikerül rájönni, hogy hogyan kell például a kormányt forgatni, hogy mit okoz azzal, hogyha eltekeri a kormányt, illetve, amint látjuk egyébként a a fejkamerát e, is forogni. Hát ez ez egyszerre próbál mondja, meg minden egy, információt ez egy mesterséges módon Így van. Ő már a, egy mesterséges az az az nem ember irányítja, hanem ő most magától tanul. Nincsenek ott az, az operátorok fejl. a háttérben, mint ahogy a Boston Dynamicsnál. és én, az én, forrás én Kritikával kezelném Jevgenyi Dudarovnak is a nyilatkozatát, aki szerint leszerepelt a Space Station, a Nemzetközi Júdalomáson Fedor, és azt nyilatkozták az oroszok, hogy szétszerelik, tehát készvé Fedornak vége, de aztán azért is van így. Mert, hogy az azt szóval szóval, a burán hogy a buráni repülőgépnek repült igen. és szeretült. Hát, illetve, illetve szerintem inkább nem, mert hogy közben kijött egy videó, ami, ami Fedor mindenféle CGI nélkül egy pisztolyal lőtéren, ugyanígy, mint ahogy a, az előbb a Atlasz, Atlasz vícből, Fedor meg igaziból dövöldözik egy pisztolyal a különböző céltem, és te is tanálja őket. Tehát lehet, hogy zülállomásom nem állt hely, de a harcmezőn azért én tartanék tőlem a Terminator teljes szériában mind a hat részben egyetlen egyszer sem hívják se Arnold se az összes többi robotot robotnak. Ez vajon miért van? Nem használják a robot szót egyáltalán a gyilkológépekre. Igen, így is van. Ugye már régóta foglalkozom, mint hetek óta, vagy hónapok óta az infoszótárban a robot és a környezetében lévő kifejezésekkel. Ismételjük is át, hogy a robot mitől robot. Egyébként Viktor, meg Betjár, interpretálásom az előbb minden jelentős eleme megvan a definíciónak. Tehát, hogy autonóm döntéseket hoz, nem kell hozzá emberi távirányítás és beavatkozás, szenzorokkal érzékelőkkel a környezetből vett adatokra reagálva önálló döntéseket. Hoz, és hajtja végre az előre nyilván meg feladatokat. Az lehet a repülővezetéstől kezdve a műtrágya szórása a, a területen, bármi. Tehát a robot. Na most a Asimovnál olvasunk tulajdonképpen, legalábbis számomra a legszimpatikusabban, a legrészletesebben a, ezekről a fajta robotokról, akik android, tehát emberformájú robotok és Szerintem összekapcsolódott a köztudatban a robot kifejezés egy, egy, egy robot emberrel. Tehát egy emberszerű, ember formájú robotta. Egészen a konyhai robotgépek megjelenéséig. Hát de az a vicc, hogy szerintem ennek ellenére is, hogyha azt mondjuk, hogy robot, akkor jellemzően egy ember formájú gépet képzelünk el magunk előtt, és mint ahogy, ahogy beszélgettünk, meg eszmét cseréltünk a műsor előtt, különböző szakértőknek, meg a mi gondolatainknak az az eszenciája, hogy az ember formájú gépekkel uh, sokkal inkább együttérzők vagyunk. Uh, mi nézők vagy befogadók vagy szóval emberek. Is. Valamilyen szinten igen, tehát uh, könnyebben meg tudjuk érteni őket, az empátiák valahogy könnyebben dolgozik velük kapcsolatban. És talán éppen ezért a Terminátor filmekben, ahol ugye a Terminátorok, ezek a robotok, ezek. gyilkoló nem, nem, nem túl hasznosak az emberek számára. Ez valószínűleg egy eszköz, egy ilyen retorika is stíluseszköz lehet a, a forgatókönyvíró, a film alkotói részéről. Még az is lehet, hogy ők maguk próbáltak meg Slanget gyártani, tehát hogy, hogy azt gondolták, hogy, és akkor innentől kezdve ez lesz úgymond a Slangben. Ugye a Terminátor 2-ben láthatjuk talán legjobb, Inkább életszerűnek a jeleneteket, ahol a fiatal John Connorról van szó. Hogy ő az, aki elmondja, hogy. De egy ember nem beszél így, hogy. Nem, igen, nem tudom mi, hanem menj, menj a fenébe, bébi, ők próbálnak pont humanizálni egyébként, de, de valójában végig konzekvensen machines ö, Igen, tehát gépnek, gépnek vagy, vagy dolognak Aha, nevezik őket. Egyébként érdekes, hogy, hogy mi egyébként, ami a filmen kívül valóságban, mi mindent nevezünk ám gépnek, ami nem is feltétlenül csak az. Tehát nem tudom, a profi fotósok a, a fényképezőgépüket, ugye ez is egy összedétel, nyilván csak gépnek mondják, de egyébként a profi kerékpárosok is a, a versenykerékpárjaikat gépnek hívják, a, a profi motorosok is a versenygépüket gépnek hívják, arról nem is beszél, hogy a számítógépeinket is gépnek hívjuk. Nem lehet, hogy ebben egy olyan felvetés is van, hogy az a történet, amit a James cameron elmesélnek, és amelyben a robotok embereket gyilkolnak, ott valójában már azért használják mindenre a gépszót, mert ez általánosságban véve jelenti azt, hogy nincs is már olyan gép, amelynek ne lenne saját valamilyen öntudata, akár hálózati öntudata egy nagyobb gépnek a részeként, vagy platformjaként, vagy akár teljesen saját önjáró gondolatokkal megfűszerezve, Én... mint Terminátor magad. Erre kapcsolódnék. Szerintem itt ez egy, ez egy erősen degradáló tartalmú kifejezés lehet a robotokra. Ezek nyilvánvalóan egyértelmű kifejezés, igen, igen. Nem diszkriminatív, degradáló. Tehát a gép az egy olyan szerkezet, amely az embert segíti, vagy emberi tevékenységet végül az ember irányításával, az ember beavatkozásával, a gépet be kell kapcsolni, a szövőgépet is be kell kapcsolni, és az csinálta akkor a szőnyeget meg a szövetet. És ezeket e, már nem kell bekapcsolni. És, e, ezek, ezek egyértelműen nem gépek, de mégis gépnek nevezik, pontosan azt a tulajdonságát vesszük ki ezzel a kifejezéssel, ami egyébként bennük van, tehát hogy intelligenciájuk, mesterséges intelligenciájuk van. És nagyon érdekes egyébként, hogy hogyan reagál erre maga a film. A Terminátor 2-ben talán van egy érdekes jelenet, ahol, ahol ugye a, a főszereplő főhős nő, nagyon érdekesen beszél. Nézzünk is bele ebben a jelenetben. <Szorítan> Ahogy elnézem Johnt a géppel, hirtelen minden megvilágosodott. A termináltól sosem áll le. Soha nem hagyja el őt. soha nem bántja őt, soha nem kiabál rá, sosem üti meg részegen, sosem hivatkozik arra, hogy most túl elfoglalt ahhoz, hogy foglalkozzon vele. A gép mindig vele lesz, a halála árán is megvédi őt. Az évek óta előkerült összes lehetséges apja közül ez a dolog, ez a gép az egyetlen, aki szót érdemel. Egy őrült világban ő a legnormálisabb választás. a világról érthetően. Ez a posztmodern. Talán a legérdekesebb, pont arról beszélgetni most, hogy már hat részt is átéltünk, hogy vajon milyen evolúciója lehet csak a gépeknek, hanem mondjuk a, a történetkezelésnek és a történetvezetésnek is, mert azért az egytől a hatig terjedő részek szinte egyikesen kapcsolódik olyan Isten igazából az előző részhez, hogy csak nagyon mm -hmm. szőrmentén, illetve minden egyes újabb rész bevezet egy újabb alternatív valóságot. Ám érdekes módon az emberek nem mindegyik kanyart vették be ennyire jól. A filmnézőknek nem feltétlenül tetszettek bizonyos kanyarok. Mit gondolsz a Terminátor evolúcióról, hogy vajon végül megnyerik-e a gépek az emberek szívét? Vagy ez nem lehet össze. A gépek azok, nem is tudom, tehát a gépek biztosan fogják megnyerni az emberek szívét legalábbis ebben a filmben, mert nem is tudom, talán Csepi akart a legutoljára megnyerni az emberek szívét, de nem a, a, a Terminátor, az amíg is mást példa, akar. Mondjuk. A Igen, Csepi mert... pont azért nagyon jó példa, mert a Csepi én szerintem legalábbis egyfajta Terminátor parafrázis, tehát hogy pont a, a gyilkos gép, próbálják egyfajta kiparodizálni, hogy persze a mesterséges intelligencia az azért lesz gyilkos is, ha az lesz, mert az ember azt csinálja belőle, de hogyha speciál mondjuk bekerül egy családba, mint ahogy a Csepi filmben is, mi akármilyen szedett vezett család, Nem, akkor, akkor ő is igazából egy kisgyerek, aki egyébként éppen tanul és fejlődik. Közben persze azt látjuk, ahogy a Terminator éppen megpróbál emberszerűvé válni, ez persze nem minden esetben sikerül. Úgy is kérdeztetném, hogy mi az, amitől a Terminator második része tudott a legnagyobbat ütni, vagy ami a legsikeresebb lett. Mi volt a sikerének a kulcsa, vagy a titka? Hát szerinted? Az, az volt a sikerének a titka, meg a kulcsa végül is legalábbis szerintem, hogy megcsinálta az első részt inverse és végül is itt abba is kellett volna hagyni az egészet, ami meglátszik a nézettsége meg a bevétele adatokon, hogy James Curran megcsinálta az első részt, amiben az volt, hogy ugye meg akart elkölni a Sarah Connort, és aztán az nem sikerült. A másik részben ugyanúgy meg akarták a akkor már a John Connort, de akkor az volt az egész ás, hogy a Schwarzenegger, akiről mindenki azt hitte, hogy megint elfújja a Terminátort, ott jó Terminátort játszott. Ez, ez hozzá... volt a legjobb dramaturgiai húzás az hát, egész történetben. van, tehát igazság szerint ebben a történetben azért olyan sok nincs, úgyhogy ha megnézed ezt a hat részt, leszámítva a Christian béles amiben egyedül megpróbáltak kitörni ebből az egészből, kaptam is, kaptak is rá egy 33%-os kritikusi <gül> uh, véleményt, szóval tehát az eddig a legrosszabb, amikor megpróbáltak ebből kitörni, de lényegében az összes rész az a mostani semmi másról nem szól, mint hogy valakit visszaküldenek, meg akar ölni, meg a jövő világ vezetőjét, valaki mást is visszaküldenek, aki meg akarja védeni, és ez zajlik az elmúlt 35 évben. És ez az egyetlen dolog. Hiába térünk vissza a jövőbe. Ez az egyetlen dolog, amit megpróbáltak inverse hogy nézzük meg, hogy milyen az, amikor a Terminátor védeni próbál valakit. Tehát a, egy, egy gép megpróbálja védeni John Connor-t, nem pedig elpusztítani, és szerintem ezért lett sikeres egyébként. Az no, egyik kulcsmondat a, film. a, a filmben az én egyik kedvenc mondatom az, hogy hát tök jó, van egy saját terminátorom. Így van. Mondja meglepett, eh, meg, meg a meglepetett 10 éves A Terminátor 2 egyébként egy nagyon az volt, abban még benne volt a 80-as éveknek a tökössége, a 90-es évek egy kicsit olyan bájossága is. Az meg még a pont a pont, is, pont, igen. Így van, pont a, a fordon volt, meg hát persze a folyékony terminátor, hát az mennyire jól nézett már ki. Én nem véletlenül kapott technikai jó szkárdéját egyébként. A Terminator 2 ezt még azért a technikai stáb is mindenképpen jegyezzük meg. És talán a legérdekesebb ebből a szempontból az, és itt már az első, meg a második rész is ugyanolyan érdekes kérdéseket vet be, hogy valójában már a kezdeti sikerek is érthetetlenek, ha konkrétan azt nézzük, hogy valójában egy olyan időparadoxon próbálnak meg történetként elmesélni, ami több mint valószínű, nemcsak hogy fizikailag, hanem még akár elméletileg vagy filozófiai értelemében is lehetetlenség vagy logikai alapban lehetetlen. De, de szerintem a legtöbb nem gondol bele és ez a legjobb és ez a sikerének a titka, tehát én most legújabb résznél úgy voltam valahogy nem is érdekel, hogy ez, ez hogy a francban zajlik. Mert egyszerűen összehúzhattak ma a szálakat, csak megpróbáltam szórakozni rajta. És már a második rész is öreflektív volt az elsőre, amikor ott próbálták a Linda ugye, a Dili házba kinevetni, hogy ez az egész az hogy is van, és miért nézték. És ott is a kameron érezte, hogy kell ez, hogy sokkal humorosabb legyen, ami miatt egyébként a második részt nagyon sokan utálják. Tehát akik, akik nagyon szeretik az első részt. Azt a keménységet, szeretik. Így van, a, a letisztultság, amiért szeretik. A, a másik részt, nagyon sokan utálják. Csak az én korosztályom már egy olyan, aki már a kettes tartja az igazán jó Terminátor. E, Sőt, tovább is megyünk ebből a szempontból. Én még azt is átkodom mondani, hogy úgy talált meg például engem a Terminátornak a második része, hogy magam is egyébként egy éves fiúként néztem a, a főszereplő John Connor Ját, történeteit, a... igen. Még persze, és most... Úgymond ilyen akciójelenet technikailag, ha nézzük. Én azt mondanám, hogy talán ez az egyetlen olyan evolúciós fejlődés a, a, a hatfilm során, ahol legalább maguk a harci jelenetek azok tényleg fejlődtek annyit, hogy látványvilágában, mert én ezt fogom végül mondani egyébként a hatodik részből, mint vélemény, látványvilágában azért, azért tényleg úgy kidolgozottak, ahogyan még, ne, még a kettő sem tudott feltétlenül az lenni. Noha ez már nem érdemel úgy a oszkádért, hiszen azóta fejlődött annyit az a cégei technika. technika. Hogy... Ezzel azért vitatkoznék, de ezt is megpróbálják A dramaturgiai, mondom, tehát a, ez, ez az inverse terminátor dolog az egyetlen szerintem, amiben mm. Elődött. Egyébként uh, most még hozhatnám, és ez a kulcsán, hozhatnám párhuzamba a Predátor filmeket, tehát azok is azért stagnálnak, mert ott is ugyanott tartanak, hogy jaj, mik ezek rácsodálkoznak, hogy gyűlények próbálják az embertől, és lényegében a terminátor is ugyanez, de erre majd inkább majd a, a hatos részné. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A harmadik epizód egyik főszereplője, a színésznő Christiana Loken. a Loken, igen. Hát ő volt az első Terminátor ugye? Igen. És ha már azt mondtuk, hogy egy ilyen... A kettőben az egyik. Tehát általában szerintem egyszerű, ilyen maszló ösztönökkel dolgoznak a Terminátor Itt a szexus kerül előtérbe, tehát miután egy ilyen és Sőt, modern hangja van a lánynak. Amúgy egy Nokia kommunikátor szól a kezébe, ha jól láttam. Ami a lényeg, hogy rendes betárcsázós modern hangja van szegénynek. Igen, betárcsázós modern hangot. Ki még azt is tudja, ennyivel is jobbak a terminátrix Befejezem a gondolatot. De szóval, szóval antropomorfizáltuk a, a, a férfi terminátorokat, utána kell egy vonzó női terminátor, amelyik visszacsempészi valahogy az izgalmat ebben a világban. Már tudjuk, hogy a, a férfi az gonosz és kegyetlen és megöl. Hát jön egy nő, akitől ezt nem várjuk, ott az anyaságon előtérbe a szerető, a barát. A, a tülékén Igen. <laughs> Amely egyébként egyáltalán nem fog eh, kivítkezni ebben a filmben, sőt, pont az ellenkezője. Eh, van egy olyan részlet is, eh, most nem sokára láthatjuk is, ahol a két Terminátor verekszik, a női és a férfi. Eh, számomra ez egy kedves jelenet amúgy. Eh, <tos> eh, <tos> itt végre azt láthatjuk, hogy úgy bánik egy férfi egy nővel, ahogy nem illik. Nem gentleman like maga És eh, még ennél is szerencsések, hogy egyébként a lány ez egyáltalán nem zavarja a szemlátomást, Nincs ellenére ez a fajta kemény stílus, amit... Ára aminek Sváccan szépen megvan a maga tábora, gondol. Aminek szintén megvan a maga rajongó tábora, igen. Következik egy kis szadomazó úgymond a film történetén belül. És... Nyugodtan kijelenthetjük azt is, hogy igazi Amazon azért ebből a szempontból a női Terminátor. Méltó ellenfele. Ezen kívül amúgy még egy női Terminátorról tudunk, amely a... Az egész filmből kinőtt, amúgy szintén nem túl sikeres sorozatnak az egyik főszereplője, egy kislány, aki egy gyerek terminátor amúgy, de azon belül is egy lány terminátor, és arra hivatott, hogy bájos mosolyával, és felfedetlen titkaival megvédje Inkább az is csúcsokort. Tehát már ilyen high school környékén. Igen, ez már, ez már a high school, ez már a gimnázium, ez csak egyébként. És cameron uh, a hívják egyébként. a filmböri neve így van, és uh, szintén egy védelmező. Talán tisztelges az alkotó előtt, amúgy. És elsőre tudjuk hinni róla, hogy ez a kedves kis is ugyanazokat tud csinálni, mint uh, a Alokhen. A hatodik részben amúgy uh, felmerül, vagy előbukkan szintén egy női Terminátornak kinéző uh, alak, aki viszont nem terminátor, hanem róla az derül ki, hogy ő egy jövőből jött ember, és a jövőben az emberek is fejlettebbek. 1997. augusztus 29-én úgy volt, hogy eljön az ítélet napja. De a fiammal, Johnnal megakadályoztuk, és megmentettünk 3 milliárd embert. Elégedett a teljesítményemmel? Nem. James Cameron producer, visszatér. A jövőt megváltoztatta, de a sorsunkat nem.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 Mindenesetre az a lényeg, hogy a halálosztó gyilkos gépek és feldurbozott emberek sem feltétlenül mentik meg az egész Terminator szériát. Ez már ugye a vélemény rovatunk, amelyben én elsőként hagyom hogy eh, az egész testem fegyver. Hadd fejezzem ki azt, hogy ahogy az előbb is mondtam már, a jelenetekben nem lehet hiba, én magam is több barátommal beszélgettem, akik látták a hatodik részt már. És legnagyobb meglepetésemre többeknek, általában fiatalabb kollégáknak, barátoknak, akik nem látták az első részeket, neki borzasztóan tetszett amúgy, az összes akciójelenet miatt, egyáltalán nem érezték azt a feszítő, szorító, kínos érzést, amit én éreztem egyébként. Ö, gyakorlatilag majdnem az összes párbeszéd dolaszt, ami, ami a filmben zajlik, tehát nekem nagyon vegyes, nagyon disztaláns érzéseim lettek a film végére, hogy valahol valamit sikerült, de csak az sikerült talán elkapni, ami, a, ami miatt a mozikba érdemes menni. Szóval mivel otthon nincs egy 200 négyzetméteres vetítővászlónk és egy akkor a tévénk, meg egy olyan hangerőnk, ezért mindenképpen élmény lesz látni ezeket a fantasztikusan volt csodálatos jeleneteket, de nekem mind a történet vezetés szempontjából, mint pedig a a számomra iszonyos satnya párbeszédekből azért le, hogy ez a történet, ennek a legnagyobb pozitívum az, hogy végre véget ért és végre lezárták ezt a történetet. De most átadom a szót egyébként a többieknek. kinek mi a véleménye a terminator 6. része. Tehát akkor te szenvedtél ezen a filmen. Én nagyon sokat szoromtam, igen. Szekunderszégyennek így. Szekunder szégyen így van, köszönöm szépen. És egyébként nagyon nagy elvárásokkal, hogy több a filmre ment. Igen, valahol az volt bennem, hogy ha ez most újra James Cameron, és hogyha most újra ő kapott szabad kezet, ráadásul egy Tim Millerrel rel aki a deadpool a rendezője, aki ezt a részt uh -huh. rendezte, hogy ennek jónak kell lennie, ennek, ennek muszáj, legalább olyan jónak kell lennie, mint a deadpool de mindenképpen fel kell nőni a Terminatornak a második részérzése, és ez egyáltalán nem sikerül szerintem. Szerintem oda a büdös életben nem fog egy Terminator se felnőni egyébként, tehát Igen, az, az egész egyszerűen az, az egy meg csoda. Hát a Term Kettőz. Igen, igen. az volt. Há, igen, de igen, annak, is a annak a sikeréhez. A, a film... legutolsó James Cameron film. Most a filmet hívta egy angol író barátom például minden idők legjobb akciófilmjének, tehát egy angol, szállja brit. brit Mint de... a, kettes. a, a kettest. A kettest. A kettest, a kettest, a kettest Engem nem, nem, nem. meglepett ezzel minden idők legjobb akciófilmjában. Van benne valami, mert hogy csak a legjobban legjobb kidombolítani azt, hogy egy gép megállíthatatlan. Tehát mindegy, hogy alatt a szét egy kamion, te akkor is még tovább, és még az sem ha felrobbant. A második Igen, mert a kettes, tehát az elsősorban egy akciófilm, amiben szifi elemek is vannak, de igen, valójában az kőkemény akció kő akciófilm. A kő akciófilm és a 9-es éveknek, főleg az első öt évében, ott azért meg az a klasszikus akciómozik, azok, azok aradtak. Ellenben most a hatosnál. Már nem maradtak -e hát a nem, akció. Nem, most már nem, nem egy a nagy dobás egy cégény megnézni, mert minden másik évben is így láthat egy cég, van, cég a, a a kettőben ott azért. Éj... A, ha leszámítjuk a higanyos t ott nagyon sok mindent megcsináltak, ott kaszkadőrök, ott, ott felvették az akciójállatokat, ott látszott ez az, az egész, egész belevetett energia. És jön, most, most, meg, most meg igazság szerint a legnagyobb probléma az, hogy minden cégéznek, tehát úszik Igen, az egész a cégébe, Igen. még raknak egy kis csillámot valamire is, tehát nem hiszi el az ember, nem, nem hiszi el a közönség, megnézi, megette a popcornt és aztán tudom, a három múlva majd megnézi a Terminator hetet, de egyébként úgymond, nem is törődik vele. Úgymond a a filmből közben, Igen. tehát nem be. tehát most, a... most ez az új lány, igazság szerint meg a nevét, a legjobb színésznő a tehetet <gül> az a McKenzie Davis volt, tehát egy, a, a egy részt egy játszotta. Igen. De akit védtek, hát egyáltalán nem érdekel, hogy most következő előbb felrobbanak. Az Androidra gondolsz? Nem, a kislányra, akit meg kell védni. Egyébként, az új számokat ugyanarra, amire te. Nekem azok az unalmas, szekunders szégyent kiváltó párbeszédek, azok jutalomjáték voltak a Sorcenegernek, mert a Linda Onnan, és amikor a, a 70 éves Varcenegger a nappalitba leül a székre, és 15 percen keresztül beszél hozzá, nem rúgott ki, hanem adsz neki egy kis kakaót, meg egy kis nem, vagy szivart. A, amelyre továbbra vagy... is nincs szüksége, amúgy? De... Igen, de, de szóval tehát ez nem az a pillanat, amikor, amikor azt mondom, hogy, hogy hülyesok, hanem azt mondom, hogy többet az életben el fogom látni a terminátor tehát ez valószínűleg a, a búcsú, a hajti Ez nem biztos, mert én már a, tehát mielőtt a kormányzó lett volna, már akkor is azt mondták, hogy soha többet nem fog állni, és azóta már. Tehát a Genesis-be is megjelent. És azért hozzátenném, hogy azért nem kellett volna sokat várni ettől a filmtől, mert a genesis az neked tetszett? Az ötös? Szinte szóval. A legnagyobb James Cameron megmondta, hogy a legtökéletesebb folytatása a terméletről kettőnek, nem tudom ezt a nyilatkozatát hallottad, igen, csak egy. Lehet, hogy azért James cameron is vannak problémák, és én úgy érzem, hogy itt mosódik el talán a leginkább a határ, aközött, hogy mi az, ami humoros vagy vicces, és mi az, ami nevetséges. Hát itt olyan lyukak voltak konkrétan a forgatókönyvben, hogy tehát én leginkább azt élveztem hogy a filmben, amikor önreflektíven, például a Linda Hamiltonnak voltak ilyen beszólás, hogy nem vette észre, hogy 200 kilós vagy. Igen. Meg, Igen. most Igen. nem tudom mennyire lehet belemenni spoilerekbe, de szóval tehát maguk a készítők is érezték hogy ez, ez nem sokkal. Hát azt akarjátok hogy én is nézzem meg, eddig, eddig Igen, csak a kedvet csináltatok nekem de de hát meg, nekem... tudjátok mit, játszunk csináltok nekem kedvet ahhoz, hogy megnézzetek nekem pont ez a pont ez egy utalam játék benne, ezek az aranyos kis poénok tehát uh -huh. ettől tudjuk, hogy kifutni magát a szemlátomást nagymamakorú Linda Hamilton amit imádok mai napi és farci, tehát már nem igen. Igen. Igen. Igen. És már Igen. nem egy akcióhős, szóval azt nem várt hogy a nagypapa majd előad valamit, mert azt nem fogja És Sőt, egészen különös szerepben tűnik fel. No. Már is folytatjuk a játékokkal, beszélgető társadalom. Herpai Gergely a főszerkesztője, akivel általában a játékokról szoktunk beszélgetni. És az én legnagyobb bánatomra, most pont nem azt a játékot látjuk, amit amúgy mindenki megjegyzett a Terminátra kettő után legelsőre, amit lehetett még a... a Fájóutvari büfékben, meg az ilyen ákácerű játékhelyeken, sure. ilyen lövöldözős játékként játszani, ami a Terminátor 2-höz készülő. Szerintem amúgy idáig a legsikeresebb ilyen játékverzió, Gyorsan... amit átültettek filmből játékra. Gyorsan tegyük hozzá, hogy azért is a legsikeresebb, mert az összes többi Terminátor játék ilyen elég halovány volt, vagy közepes, vagy kifejezetten nyenge. Köztük egyébként az egyik leggyengébb a Clevver szártal fejlesztett magyar Terminátor játék volt, ami Gamespoton kettő per 10 érte, ez csak így érdekességképpen. <gül> Hanem ez viszont egy egészen életképes játéknak tűnik. A legelső játék, amiből uh, látunk részleteket. Uh, ez volt a, uh, a Terminator Resistance, Resistance uh, nevezetű játék. Ez az a játék, amelyik még csak most fog megjelenni amúgy. Szóval mondhatjuk azt is, hogy talán ennek van időben a leg, uh, több köze a mostani hatodik részhez, vagy valójában ennek sincs túl sok köze a hatodik részhez. Bizonyos tekintetben lehetnek köze, mert nagyjából abban az időségben játszódik, amikor a film, viszont valójában még sincs közel, mert olyan karakterek játszódnak a filmbe, és olyan időségben játszódik, egy olyan alternatív időségben, amelynek semmi köze a filmhez, mert a film bizonyos dolgokat hogy bizonyos döntéseket hozott ezzel kapcsolatban, hogy nem árulunk el, mert spoiler benne. Így van, de a döntési sorozatok következtében van az, hogy ebben a játékban ugye nem az emberek győznek, hanem a SkyNet, és mégiscsak a gépek ellen kell harcolni. Talán még ez a legilletképesebb ilyen játékfelvetés, aminek a mentén érdemes játszani egy játékot. Ahogy láthattuk, még ez áll legközelebb amúgy a... A first person shooting játékokhoz, bár lesz majd mindjárt még egy, amit látni fogunk, csak előtte egyébként egy még érdekesebb játékverzió. Szóval valójában a történetből is, meg magából a sztoriból is még így lehet a legtöbbet kihozni, nem? Hogy akkor legyen egy lövöldözős, harcolós, harcoljunk a gépek ellen típusú játék amelyben nem tudom, hogy mennyire nehéz a fejlesztőknek azt megoldani, hogy a gépeknek mindenképpen erősebbnek, jobbnak, gyorsabbnak kell lenni, és hát, de ugyanakkor meg neked kell mégiscsak nyerni, vagy megnyerhetőnek kell lenni a játéknak. Persze, hát még egy elég érdekes fejlesztői döntést lesz a játékban, amely kicsit minket azért uh, homlokráncolásra, vagy szemelőráncolásra, uh, felhozásra késztet, hogy a terminátorokat lopakodással is meg lehet ölni, amit egyébként sokkat láttunk már hogy a játékban, nehéz ellen felett lopakodással meg lehet törni. na de egy Terminától, hát Igen. azért az egy érdekes húzás, de hát meglátjuk lehet, hogy ettől hát még maga a játék lesz Amiben egyébként egy teljesen új főszerepet fogunk irányítani, Jacob Rivers, tehát ö, nem John Connort, akit már eddig megszoktunk az előző filmekből aki, uh, ráadásul vagy él, vagy nem. Uh, ugye, ez mind alternatív valóságoknak a külvénye. És uh, Ime a második játék, amelynek a legérdekesebb része az, hogy ez valójában nem terminátor játék, hanem egy nagyon népszerű játék a Mortal Kombat egyik verziója, amelyben lehet uh, a karakterünk a T-800-as is. A hangja is Arnold Schwarzenegger, és... Uh, sem látom, hogy egyébként róla fényképezték, vagy róla alkották meg magát a karaktert is. Én nem akarok utaságot mondani, de én úgy tudom, hogy végül aztán nem már az a volt a hangja a karakternek. <síl> Akkor csak egy nagyon hasonló. Csak egy, nagy, csak egy olyan színész, aki nagyon hasonló játszotta vagy hasonló tónusban beszélt, És egyébként ez nagy szomorúságot is keltett a rajongók körében, hogy Arnold nem, nem, tud, nem ugrott be, vagy nem kérték fel, vagy túl drága lett volna. Vagy éppen szívműtétje volt. Le, elképzelhető, vagy éppen beleesett egy lávába, és csak az ujját tartotta fel. <síns> Így van. Minden esetre a Mortal kombat megszokott brutalitást láthatjuk, és hát valószínűleg azért egy elég erős karaktert, rajzoltak, vagy alkottak meg a Mortal Kombatben is eh, is, ahol viszonylag nehéz legyőzni, vagy szóval eh, egyéb módon is egy, egy felturbózott játék karakterről beszélhetünk. Hát attól függ, hogyha ha, ha egy béna játékos irányítja, mert ez ugye egy verekedős Igen, játék, egy kontroller játék. Akkor lehet, hogy nagyon egyszerű legyőzni, szóval, <gül> vagy, ha, vagy ha egy olyan játékosra szemben, ebben játszunk, aki viszont vérprofi, mert azért a Mortal Kombatban nagyon el lehet kalapálni egymást, hogy Ezzel kapcsolatosan musz azt is, hogy ez éppen mostanság nagyon nagy hír, hogy a mesterséges intelligencia, a DeepMind konkrétan most már ezekben a lövöldöző stratégiai játékokban is, amely állítólag öt nagyságrendel nehezebb egy gép számára, mint mondjuk a sakk játékban megverni valakit, hogy most már ezen a téren is a DeepMind a nyerő, és hát gyakorlatilag nincs ember, aki meg tudná verni, amelynek amúgy az egyik legnagyobb különlegessége az, hogy a gép nem csak úgy tanul, hogy tanul a hibáiból, hanem most először arra kérték, hogy próbáljon meg úgy gondolkozni, hogy hogyan segíthetné az ellenfeleit is. Uh -huh. És az ezekből kinyert információk alapján győzi le végül is mégiscsak az ellenfeleket, hogy még azt is tudja, hogy nekik mi lehetne a legjobb lépésük, és ahhoz képest számítja ki, hogy az ő lépése jó lépés lenne. Hát ez van tényleg tiszt a skynek gyakorlatilag, úgyhogy szinte. Hoztam. Itt megint összeolvad a ugye a valóság és a fikció, akár csak egyébként a harmadik játékunkban, amely ideig férfiak játszottak, és férfiak férfiak férfekelöztek. Most viszont adunk a nőknek is egy esélyt. Íme itt van az idősebbik, Sarah Connor, aki úgy tűnik, hogy egyedül mi Amazonként próbál meg megküzdeni mindenfajta gépek sőt érdekes mután szörnyekkel. Nem tudom, hogy. jó e, el kell mondom. Hogy, hogy ez nem maga a fő játék, tehát a Gearset, az teljesen más karakterekről szól, teljesen más lineális történetet mesél amit viszont beraktak... csak egy alternatív valóság, igen. igen, igen. Amit viszont megoldottak ebben ennek a játéknak a multiplayer részébe, hogy ilyen külön skintként és hangként berakták a szarakonol karakterét, tehát van egy a játék mód, ez a horda mód. És ő Linda a... Hamilton? Tehát ő őt viszont a Hamilton szinkronizálja, úgymond? Én úgy tudom, hogy igen, ebben most nem vagyok biztos, ami viszont egész biztos, hogy tényleg teljesen úgy néz ki mind a filmben. Tehát ezt nagyon profil megcsinálták. E, hogyha nem Linda Hamilton, akkor is nagyon profint a, a hangjét Szintén és egy nagyon lehán. hasonló találtak, És ugye azzal nem lövünk a nagy poént, mivel a film előzetésében is benne van, hogy a Terminátor filmeknek, ha egyetlen szállóügyét kéne választani, mindenki tudja, hogy mi az ezúttal. Egyébként Linda Hamilton szálló hangzik el a híres I Be Back, az a mondat, ezzel is adva egy a női egyenjogúságnak az el embertelenedett gépek által üldöztetett világban. Azért azt, hogy zárójelben tegyük gyorsan hozzá, hogy a női egyenjogúságnak ebbe az új terminálófilmbe nem kevés esélyt adta. Nem kevés Mag, esélyt a női egyenjogúságot a, a három női főszereplővel, köztük az a Linda Hamilton, de ez csak záró zárójelesen. Így van, úgyhogy a csajoké a jövő, még a játékokban is talán. Hát legalábbis az emberek szintjén, Nem legalább a robotok férfi alakúak voltak, Már nem férfiak voltak, mert ők ugye csak robotok. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Érthetően, de akár viccesen vagy humorosan, akkor következik a szórakozás, vagy a játék után, az, amit amúgy a Terminátor okozott még más műfajokban, e, így pedig a e, kücsi híradó rovatomban is e, hagyomtassunk be. E, először is például egy, hogyan szereljünk össze magunknak otthon kétkézzel T-800-ast. hogy a fiatal ember, nem kell hozzá túl sok ember, nem kell hozzá túl sok hónap vagy év munkája. Tulajdonképpen bárki otthon magától is, hogyha elromott motoralkatrészek, illetve egyéb háztartási eszközök, különböző eszközeiből, a mosógép motorjából, ilyenekből összerakosgatjuk, akkor tulajdonképpen ilyen apró puzzle darabkákban már megvan a T-800-as így körülöttünk. modem. Így van, így van, kell bele modem a régi világban, hogy tudjon úgy beszélni, mint a Christian Allocan, és azért az annak idején, ugye mégis ez is egyfajta modding, mint a, a, a, a számítógép háztestek esetében, hogy akkor még, amikor a Terminator 2 nagy siker volt, ugye a második rész, akkor azért még léptelni van felténtek ezek a, a hogyan tehetnénk terminátorossá bármit. Én egyébként láttam e, ilyen részekből, például kulcs tartótól kezdve e, a a motor díszítéséig egészen sokfajta verziót. És hogy miért a Terminator 2-t említem itt is leginkább, vagy elsősorban? Azért, mert ami még nagyon megfogta amúgy az embereket, az a folyékony film, amelyről azt gondoljuk, hogy nem létezik. De az a helyzet, hogy történetesen van egy ilyen film itt ebben a mostani, a mi általunk lakott fizikai univerzumban is. Ezt a filmet úgy hívják, hogy Gallium, és nézzük, milyen érdekes tulajdonságai vannak. A gallium az a film, amelyik perkázi 30 fokon már folyékony állapotba kerül, és ez számtalan vicces játékos dologra ad lehetőséget. A T2-ből megismert effektus itt valóban létezik, azaz az, az apró darabokra robbantott vagy szélspritzelt részek, azok megtalálják egymást, több mint valószínű egyébként, hogy a szabad elektron köszönhetően, és újra képes egybeolvadni ez a fém önmagával. Igaz, hogy ő még nem képes gondolkodó értelmes gépként. Szerintem a habfürdőt ő tanultam. Még az is lehet, hogy az evolúciós elődje a habfürdő volt. És vagy, a, a, vagy az éveklámpásban az olajcseppek. A, a, a, és mindjárt, intelligencia szempontjából. A lávalámpa, ugye? Igen, vagy a lávalámpa. Igen, a lávalámpa. A lávalámpa. Igen. Ezt a szót keresztem. Figyelem egy idején, szerintem a lávalámpak veszélyes. Sokat tudnak, mi? Zárszóként <gül> valamit valami biztos. Nekem Tibor felvetése tetszett ebből a szempontból, azt hiszem, hogy zárhatjuk azzal, hogy röviden válaszoltak arra kérdésre. Szerintetek lesz-e, illetve kell-e újabb rész a Terminátor 6 után? Nem kell, de biztos lesz. Ez <gül> Ezzel teljesen egyetértek, biztos, hogy lesz, biztos, hogy lesz. Én szerintem kell. nem kell, és ha kicsi értelme <gül> van még a stábnak, akkor nem is lesz ilyen folytatás. Tökre kell. Kérlek, kell, a három az egy irányban alul a kollégákkal szemben. Minden esetre csak azt tudjuk mondani, hogy mindenki úgy tudja leginkább megítélni, hogyha saját maga is elátogat egy egy mozútrendben is megnézi. Ahogy, ahogy Linda Hamilton mondanám, hogy az előbb idézted a bejátszólat. Klikkel maxolni ezt a dolgot. Igen, igen, mindenféleképpen. Ez volt hát a terminátoros különkiadásunk, tisztelegve a 35 évvel ezelőtt született zseniális ötlethez, amely James Gunnar egyébként valódi lázáma, tehát ha jól emlékszem rá, akkor 40 fokos megfázással feküdt otthon fél kómában, fél államban, és akkor találkozott, vagy akkor látta meg maga előtt ezt a bizonyos lányokból előrevekedő gyilkos robotot. Reméljük, hogy még egyszer is képes lesz akár majd ennyire megbetegedni, mint amennyire egyébként az induláskor, illetve a második résznél. Önök a Postmodern mostani különkiadását látták, két hét múlva természetesen ismét találkozunk, akkor már úgymond a szokásos, normál formában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, kedves TV hallgatóink és rádió nézőink, viszont halásra viszont látásra. Egy valami biztos, visszajövünk. Visszajövünk, így van.